Batalionul de marș. Pista 2 Toapse, făcu bătrânul strângându-și ca la balâcul. Zău că șteabii nu duc lipsă de imaginație. Dacă am avea paftea să dăm peste un bordel al ce faptă bună am putea face să lăsăm micuțul pradă visării? Și cam ce faptă bună ai putea face? îl întrebă băjocoritor Barcelona. Să aducem bietelor fete un pic de fericire. O partidă de cracinari cu micuțul e mai ceva decât sărutatul inelului sfântului papa de la Roma pentru un credincios. Încetează să mai amesteci lucrurile sacre cu porcăriile tale, se strop și legionarul. Ți-a mai spus-o dată priceput? Dar n-am nimic de zis de alahal tău, pe al nisipurilor. E același lucru. Există un singur Dumnezeu, chiar dacă poartă nume diferite. Bagă-ți asta în căpățână și să nu te mai aud hulind. Haide, nazistul fanatic deschise gura să riposteze, dar, întâlnind privirea aceea specială a legionarului, preferă să tacă. O știam și noi și destui purtau pe trup diverse cicatrice făcute de pumnalul micului caporal în cadrul unor discuții pe teme religioase. Nimeni nu uitase pe esesistul care trăgea la țintă într-un crucifix. Legionarul îi tăia să de la o ureche la alta, după care, ca de obicei, Dăduse vina pe partizani. Duduind din uriașele lor motoare, tankurile porniră spre sud-vest. Carburantul e pe terminate, anunță porta. asta e bună, sări imediat micuțul. Doar nu să mergem pe jos, maică prea curată din cazan. Am bătături și sufăr de hemoroizi. Bătrânul aruncă bajocoritor. Nu uita să-l o spui și celor din escortă când te vor încolona direcția minele de plumb din ural. Mânați din urmă de nori burdușiți cu zăpadă, am reluat marșul spre apus. Munții deveneau tot mai abrupti, mai sălbatici, drumul, care pe harta apărea ca o șosea largă, se îngustea într-una. Mastodonții de oțel patinau pe poleiul format și era nevoie de întreaga măestrie a mecanicilor noștri conducători. Porta și Steiner, ca să nu se rostogolească în prăpastie. Sticla vizoarelor se acoperise cu un strat gros de gheață, trebuia să mergem cu obloanele deschise, dar cribățul spulbera în asemenea hal zăpa, dacă nu vedeam nici măcar unde se termina țeava tunului. Pe neașteptate, tancul condus de Steiner derapă și se propti cu botul în coasta muntelui. L Am coborât cu toții și l-am prins cu două cabluri zdravene de oțel de tancul nostru. La prima atracțiune, cele două cabluri, groase cât brațul, s-au rupt ca și cum ar fi fost o biată sporicică. Atunci am recurs la ranțul cel mare, treptat. Tonele de oțel au prins să se așeze pe direcția dorită, dar brusc vehiculul alunecă și nu se opri decât pe buza prăpastiei. Mai, mai să tragă și tancul nostru după el. Steiner, sări din mașină, își făcă un baros cât toate zilele și se apucă să bată în disperare cu el în cârligul de remorcare. Ni s-a tăiat pur și simplu respirația, când a văzut că și tancul nostru e tras spre genune. Porta a accelerat brutal, jerbe de scântei au țâșnit de sub șenile, dar exact în momentul în care credeam că totul e pierdut, cârdigul a cedat și tancul lui Steiner s-a prăvălit cu zgomot sinistru în vidul negru, ducând cu sine coșciuc de oțel pe micul Müller, radistul mitralior. De ce nu părăsise și el blindatul? Nimeni n-ar fi putut o spune. Cât carburant mai avem?" a întrebat bătrânul. Cât să spălăm în el izmenele micuțului?" răspunse Porta. Păi atunci sunt câteva sute de litri?" interveni Haide. Izmenele micuțului sunt mai împuțite decât o groapă de vidanjare." Încetați cu tâmpenile voastre!" se strop și bătrânul. Vreau să știu exact câtă motorină ne-a mai rămas." Joja e la zero. Hai să zicem că ar mai fi vreo cinci litri pe fundul rezervorului," comunică Porta. Stingerea, psalmodie haide, imitând trompetul și aruncând un bulgăre de zăpadă în prăpastie. Bine, decise bătrânul, îi facem vânt în prăpastie. Demontați închizătoarele tunului și ale mitralierelor. Luați tot ce poate fi transportat și amintiți-vă că muniția e mai prețioasă decât vodka. Sunt vreo 5-600 de kilometri până la pozițiile germane. Ai stofă de sportsman, se hlizi porta. Un flac de plimbărică de 5600 de kilometri. Și se porni să fredoneze. Sunt o păsărică plimbăreață care zburde în voia ei." Am bătături!" se tânguie micuțul. Gura!" porunci bătrânul. Dacă vă ordon să o faceți pe Epifanie, pentru că e singura șansă de a ajunge la ei noștri. Ne-au șters de mult din controle, Fi sigur, Convinși că ne legănăm cu toții atârnați de o creacă," spuse în silă haide. Legionarul aruncă prin obronul frontal ranița sa și trei pistoale mitralieră și se uită la porta care se sprijinea de blindaj. – Facă-se voia lui Allah! – murmură el. Tancul fug de tot ce putea fi necesar, după care porta, puse levierul schimbătorului de viteză în poziția marș-arier, blocă accelerația și săria afară cu sprinteneala unei maimuțe. Peste câteva clipe, colosul cenușiu dispărea în prăpastie. Hai, eroilor, direcția vest!" spuse râzând Steiner și-și aruncă pe o mai șmaisărul. Nu mă simt deloc la mine acasă în pustietățile de aici." Ce departe e reaper strase numărul 26?" murmură micuțul. că precisă cât e de departe." Dar ce acolo de-i duce așa dorul?" Un bordel pomenit cu nouă corvete durde și țâțoase." Slujeam acolo pe post de om sandwich, racolam turiștii, ce timpuri minunate." Cu priviri nostalgice, Gorila urmărea sarabanda fulgilor de nea. Dacă asta te-ar putea consola, îl luă legionarul peste picior, până la Icuț e și mai departe. În schimb, șansa de a ajunge acolo e mai mare decât la bordelul tău. Pe seară ne-am oprit să ne mai trage în sufletul. Ce viață de la hat cu Icuțul scoțând din buzunar un pachet de mahorcă. Era unul din acele pachete turtite pe care le primeau soldații sovietici. Cei care n-au făcut niciodată parte dintr-un comandou, cei care nu s-au simțit părăsiți și uitați în spatele linilor inamice, aceia nu-și pot da seama de valoarea acestei mahorci atât de hulite în alte împrejurări. Neomenescul frighe datuitării, piere foamea care îți răscolește mațele, mădularele nu mai sunt ca de plumb, stai în zăpadă bine proptit pe picioare și trage adânc în piept fumul puturos. Din timp în timp, câte un oftat de plăcere, un zâmbet care mijește. Avem ahorcă și suntem liberi, încă nu-i totul pierdut. Porta se înviorase de abinelea. Vidunul cu vot că trecea din mână în mână, râgâiam și scuipam în prăpastie. Văzută prin volutele de fum, situația nu mai părea atât de disperată. Ăia 500 de kilometri facem în doi timp și trei mișcări, se împieptășă Barcelona. Cel mai mișto însă ar fi să găsim un hogeac de-a lui Tătuca și să așteptăm acolo sosirea băieților lui Churchill. Ce ziceți? O să-i spânzure pe Adolf și pe Himmler de partea Brandenburg," se interesă micuțul. Pentru niște ca ei e bună și o cracă din grădina zoologică," A ripostă Steiner. Mergeam și sporovăiam la nesfârșit despre ce o să fie după război și despre proiectele noastre, Amestec ispititor de golănii și răzbunări. În cea de-a șasea zi am scăpat de munți și am dat de câmpie. În față pășeau bătrânul, Steiner și Barcelona Blom. Porta, legionarul și micuțul rămăseseră mai în urmă și se certau pe un codru de pâine, ultimul de altfel. Eu mă băgasem după un maracini și mă odihneam. Brusc răsună un strigăt, spâșiind tăcerea ca o lamă de pumnal. Un strigăt căruia, dacă nu-i dădea imediat ascultare, urma invariabil Rafala. Stoi, tot am! Stai, cine e acolo? Am sărit cu toții în picioare, nevenindu-ne să credem ochilor. Coborând coasta unui deal, se îndrepta angoană spre noi o sanie lungă trasă de câini. Erau acei câini siberieni, mici și indesați, capabili să alege la nesfârșit. Sania efectua un viraj larg în jurul bătrânului, al lui Steiner și al lui Barcelona, la fel de nemișcați ca niște oameni de zăpadă. Stoi, to!" strigară doi soldați cu petlițe verzi, în cojoace albe, cu picioare la fel de scurte ca și cele ale câinilor. Schiuri, câte o balalaică de a curmezișul pieptului, nelipsitul bici din fâșii de piele, denumit nagaica, prins sub epolet de o jurubiță de culoarea spanacului. Balalaică, poreclădată pistolului mitralieră PPS, pistolet, bulemiot și pagina din pricina încărcătorului în formă de disc. Gestul de a cere actele la control e același pretutindeni, chiar și într-o stepă viscolită din Caucaz. Unul din encavediști rămase în acoperire cu arma ațintită spre noi. Celălalt se apropie, găinii se culcară în zăpadă cu limbile scoase, suflând aburi penării. Rămăseserăm cu toții ca hipnotizați. Așa cum ne aflam, era imposibil să tragem fără riscul de a răni pe cei trei camarazi. Singur legionarul călit în atrocele lupte dintre Dunele și munții Nordafricani, se pricepu ce să facă. Invizibil, a idoma cobrei șerpuind spre Prada Ochită, el se apropie de cei doi sovietici. Iată l ajuns. Se ridică brusc într-un genunchi, cu pistolul mitralieră pregătit, și fluieră printre dinți cuvântul cel mai temut în această țară. Stoi! Cei doi encavediști se răsuciră pe călcâie fixând înspăimântați uriașa cicatrice care brăzdeau obrazul legionarului. Mezami, pentru voi războiul s-a terminat. serul răpăiei scurt. Unul dintre sovietici se prăbuși, fulgerat pe loc. Celălalt să fugă, dar baioneta micuțului îl ajunse din urmă, împlântându-i se între umeri. Bătrânul se repezi spre câini, îl înșfăcă de hampe înaintaș și îl sili să rămână culcat. La început nervos, mârâind și încercând să muște, fiorosul dulău se potoli treptat. Sania era plină de alimente și muniții, de dură și peste două caniste cu vodcă. Cât ai bate din palme, cei doi morți fură dezbrăcați la piele, plăcuțele de identitate smulse de la gât și în cele câteva minute cât ne mai foirăm, aranjându-ne lucrurile în sanie, Cadavrele lor erau de acum înghețate bocnă. Oha! răcni bătrânul plesnint din Nagaică. Câinele și scoase un urlet prelung și Sania se smulse din zăpadă. Îi spuneam profesorul. Era norvegian, student la Oslo și se angajase voluntar în Waffen SS. Niciunul dintre noi nu-l putea suferi. Porta zicea că e un trădător scârbos, ca toți cei care pactizaseră cu răcufesc ul și că odată revenit acasă va fi spânzurat de primul copac de pe Gjulblansdal, bulevardul principal din Oslo. Bătrânul în schimb protesta zicând că înainte de a condamna pe cineva e nevoie să cunoști motivele pentru care a făcut ce a făcut și că poate profesorul abusese motivele sale. În cazul ăsta a făcut-o din tâmpenie, nu se răsăporta, iar tâmpenia trebuie pedepsită. Ho, ho, se amestecă micuțul simțindu-se vizat. Ia-o mai ușor. Ciudat mai era și acest student din Oslo. Optase pentru cauza lui Hitler și abusese naivitatea să creadă că poate spune adevărul despre metodele celor din SS. Cât ai zice pește s-a și trezit într un KZ, lagăr de concentrare iar de aici direcția regimentului disciplinar de P.U. și batalionul de marș. P.U. politici, un ziher, nesiguri din punct de vedere politic. Micuțul i-a propus chiar să-i împrumute pistolul ca să se poată sinucide mai comod. M-am apropiat de el, avea ochii încercănați și obrajii subți, și m-am apucat să-i vorbesc în daneză, limbă apropiată de norvegiana lui. S-a bucurat nespus și mi-a mărturisit că se simte condamnat, și că scadența e pe undeva pe aproape. Am dat nepăsători din umeri, erau atâția pe care i-aștepta moartea peste o oră, peste o zi, peste o săptămână. Regimente întregi, ce mai conta un voluntar în norvegian? Zăpadă, câini și vodcă De fiecare dată când micuțul cădea în zăpadă, imensitatea stepei se cutremura de fioroasele sale în jurături. Profesorul era la capătul puterilor. Chiciura, așternută pe lentilele ochelarilor, îl făcea de-a dreptul orb. Fața ei se prefăcuse într-un soi de fulg mare și vinețiu. Schiurile îi scăpau din legături. Plângea convulsiv cu sughițuri. Voluntare, ses, îl baciocorea porta. Nu asta ți-ai dorit? Mai ai un pic de răbdare și vin ei încavediștii să-ți înțepe nițelul și bucile cu baioneta. Până la colâma sunt încă 8.000 de kilometri, destul ca să înveți cum se merge pe schiuri. Și râsul său răutăcios se pierdea în furtuni. furtunii. ofițerul Julius Haide alerga pe lângă atela și-l tot întărâta pe câinele înaintași. Acesta, o fiară de culoare galbe în ruginie, nu părea să nutrească sentimente mai tandre. Mârâia, încerca să-l înhațe de picior și, neizbutind, își înfigea colții în propriul ham. Pocitanie, urla Haide. Hâr, hâr, mușcă! A, nu pricep nemțește! Ciortova, sabaca! Hâr, hâr, acum ai priceput! Înrusește câinele dracului. Haide lungi pasul și reuși să depășească atelajul. Câinele se încordă în ham, viteza spori. Acum, între oameni și animale, nu mai era nicio diferență. Și unii și alții la fel de îndărădnici, la fel de înrăiți. Haide trăgea cu coada ochiului la câinele galben. Javră ticăloasă, ți-ar plăcea să-l muști pe Julius. Află cotală că Julius îi urăște pe jidani, câinii și zăpada. Băgă la tărtăcuță? să Julius, haide, sub ofițel tanchist. Ucigaș cu simbrie la stat și urăsc întreaga lume, lumea asta de căcat. În aceeași clipă se împiedică și căzu. Dulăul scoase un urlet prelung, triumfător parcă, se avântă și mai tare înverșunându-i și pe ceilalți. Sania pornica din praștie. Rămas o clipă în zăpadă, haide să rii și să repezi după pâinele înaintași. Stai, potaie nenorocită, stai că-ți vin eu de hac! Nu scap tu de Julius, haide, un tărofițir, coloana vertebrală armatei!" Un tărofițir sub ofițer. Bătrânul pleznea din când în când din nagaică. Ho, ho!" striga el, ho, ho!" și câinii fugeau din răsputeri, trăgând după ei sania greu încărcată. M-a săturat!" gâfăiam, alergând în rând cu porta. Atunci, culcă-te în zăpadă și crapă, sună nemilosul său răspuns. M-am apucat să număr pașii. Fiecare făcea cam un metru, poate un metru și ceva. Nu, mai curând un metru. O mie de pași, un kilometru. În ritmul ăsta făceam un kilometru la fiecare 8 minute. Am încercat să s -o cât facem în 24 de ore, dar în 3 zile, dar în 5. Cădeam, mă ridicam, uitam numărătoarea. În 14 zile ar trebui să ajungem la liniile germane, dacă vor mai exista până atunci. Din timp în timp, bătrânul controla busola ca să ne menținem pe direcția nord-vest. Departe, departe de tot, era Marea Baltică, iar dincolo de ea erau Suedia și Danemarca. Un bulevard luminat, vitrine scântetoare și tu, cu o pălărie moale pe cap, te plimbi de colo până acolo cu țigara în gură și mâinile în buzunare. Numai imaginându-mi așa ceva și simțeam că mă umflă râsul. Dar iată, privirea îmi lunecă spre camarazii mei. Obraji vineți de ger, buze crăpate, căutături de fiare încolțite, furișate pe substrașina de de oțela căștilor și râsul pieri înainte de a se fi născut. Brusc, profesorul scoase un țipăt. I se rupsese legătura schiului și fără schi era pierdut în zăpada asta afânată. Bătrânul opri Sania, se îndreptă de spate, își scoase mânușile cu două degete și se apucă să-și îndese pipa. O făcea pendelete, tacticos, grijuliu să nu risipească tutunul. Făcuse o haltă și pentru el, vârznicul nostru comandant, haltă însemna o nouă pipă. Cu buricul degetului gros apăsă jăratecul din vatră, apoi zâmbi. Zâmbetul bătrânului ne încălzea inimile, ne însenina privirile. De vreme ce bătânul zâmbea, însemna că amarul nu-i chiar atât de amar, că durerea nu-i chiar atât de dureroasă. Micuțul se așeză în zăpadă cu picioarele larg desfăcute. Fulgii se așezau pe el și se măna cu o căpiță idioată, armițând că există asemenea căpițe. Istovit, porta se sprijinea de marginea sanii. Haide se trântise cu burta în jos și părea mort. Eu abia mă țineam pe picioare. Legionarul se sprijinea de pușca sa mitralieră, ca un cioban de bâtă și se uita într-un fel ciudat spre răsărit. Barcelona și Steiner urmaseră exemplul lui Haide. Ochii ne fugeau mereu spre bătrânul, care fuma calm, rezemat și el de sanie, se însera. Câinii se culcaseră cu botul ascuns între labe, înghesuiți unul într-altul, bulgări de blană pe zăpada neatinsă. Luați-vă după câini," spuse bătrânul, ați întins spre ei muștiucul pipei." Camarazii noștri cu patru picioare." Cunosc muzica și știu ce e de făcut. Un câine de sanie nu are niciodată de frig. Ne-am apucat așadar să scormonim zăpada ca să construim un iglu. Micuțul muncea ca un buldozer, cărând câte patru blocuri de zăpadă, când noi abia ne descurcam cu unul singur. Firal să fie de viață, el. uită-mă și zidar, mâncarea lupii pe ruși. Câteva blocuri îi scăpară din mâini și de furie le strivi sub picioare. Ce și ei? Că o să-l fac marți pe micuțul. Și în momentul imediat următor, fă cât paci să-i crape capului capul lui Haide cu lopata Lineman, pentru că acesta îl luase drept cretin. Lopata Lineman, lopată de infanterie individuală purtând în numele inventatorului. Porta se porni pe râs. Băi, apucaților, ce facem noi se cheamă sport. Cunosc balosan care ar plăti gras să se poată juca așa în zăpadă. Ideea unor domni bine, picați printre noi, îl înveseli pe dată pe Barcelona, dar intervenția legionarului îl potoli imediat. Nu auziți nimic?" spuse acesta uitându-se mereu spre răsărit. Cei de auzit?" întrebă porta, răsucindu-se în aceeași direcție, cu un aer nou pe mutră. Ar trebui să auziți, mărâi legionarul." Brusc, câinii își saltară capetele și ciuriră urechile. Simțiseră și ei acel ceva perceput de omul Dunelor și al nisipurilor. Tăcuți și încordați, cu nervi întinși ca niște strune, ne întoarserăm cu toții, scrutând pe cât era posibil stepa. N-au nimic făcut Barcelonații se Ne îmbrădnicindu-se să-i răspundă, legionarul armă pușca mitralieră, ca și cum dintr-o clipă într alta, înaintea noastră avea să se materializeze primejdia. Câinii începură și ei să scâncească, săriseră în picioare și se uitau în aceeași direcție ca și legionarul. Acum numai mai încă pe îndoială. Undeva departe, Stepă se petrecea ceva deosebit. Profesorul își ochii săi de miop ascunși în dosul lentilelor bulbucate. Măcar de ți-ai pune niște până în urechi, poate așa o să fie și tu bun de ceva, șuieră veninos Steiner. Norvegianul nu-i răspunse, se obișnuise de când era la noi, Să fie veșnicul țap ispășitor. Privirea bătânului se aprinse deodată. Câing, spuse el în surdină, băieți întrăgători, la 20 de metri în față. Tu, profesor, rămâi pe loc, dar să te ferească sfântul sau dung câine lătrând. Voi îngropați-vă în zăpadă, gata de luptă. Nu trage nimeni fără ordinul meu. În câteva minute eram perfect camuflați, cu armele pregătite. Fulgii care se cerneau de sus făceau camuflajul nostru perfect. Ca să fim descoperiți, ar fi fost nevoie ca cineva să se împiedice de noi. Acum îi puteam auzi lătrături de câini, strigăte, apărură ca aduse de furtună, două sănii cu câte trei soldați pe fiecare și douăzeci de câini în ham. Veseli, furioși sau poate doar beți, surugii, zăpezii scoteau răcnete prelungi, îmboldind câinii care și așa fugeau din răsputeri. Ca niște năluci, cele două atelaje trecură la numai 40 de metri de locul unde, necutezând nici măcar să respirăm, terorizați de gândul că javrele noastre s-ar putea porni pe lătrat, ne-adăpostiserăm noi gata să ucidem și să fim uciși. Nu s-a întâmplat însă nimic, sănile dispărură, viziune fugară, tot așa de brusc precum apăruselă. Dumnezeule, șopti haide scuturându-se. Îi rădeam cât ai zice, pește, mârâi micuțul, nu erau decât șase. Da, intervenia acid Barcelona, dar fiecare din ei face cât cinci de-al de tine. E de ajuns să-ți biere stoi și ai și făcut în pantaloni. Ba, mie nu mi-e frică de nimeni și nimic, se împieptășă huiduma. Să încerce numai careva să mă împiedice să revină acasă. Am promis o cafteală strașnică la doi gagii și, aplecându-se spre Barcelona, zise amenințător. Micuțul nu-și uită niciodată făgăduielile. înțeles mai? Băi, surge portocale. Păi nu ți-am făcut nimic, împitule, exclamă Barcelona. ăsta e norocul tău. Alminteri, adiu o livadă de portocali. Viscolul sentețea, acum nu mai sufla, ci urla, părând că se înverșunează împotriva noastră a veneticilor. Eu sunt însăși Rusia, și era și scrâșnea el, sunt Rusia și o să vă nimicesc. Tăria vântului smulse de pe sanie diverse lucruri și cu plămânii gata-gata să preznească, a trebuit să alergăm prin stepă ca să le adunăm. Cădeam, ne ridicam, le adunam de prin zăpadă și iar cădeam, înjurând întregul univers. Aici ne lăsăm oasele, gemul haide. Sunt istovit, istovit, se văită profesorul. Cretinule, îl apostrofă porta, cine te-a pus să aterizezi la esesiști în loc să rămâi dracului în Norvegia ta? Ai vrut război, băiatule, ai vrut să devii erou, să fii un meterez în calea bolșevismului. Te-o fi îmbrățișat însuși Kisling în persoană la plecare. Vit cum premierul guvernului norvegian, după ocuparea țării de către trupele hitleriste. După eliberarea Norvegii, în 1945 a fost judecat și condamnat la moarte. Așteaptă numai să revii și ai să vezi cum te vor spânzura cu capul în jos. Nu vreau să revin, șopti profesorul. Atunci Ivan va fi acela care te va spânzura. N-ai ascultat la radio glasul Moscovei? Nu, ce spun. E interzis să asculti posturi străine. Sfântă Fecioară! exclamă micuțul presnindu se peste frunte. Auzi, dumneata, interzis. Păi nu vezi unde am ajuns? Norvegianul nu clătină trist din cap. Crezi că am pierdut războiul? Asta o sper încă din 1939. Uite acolo, de departe de tot. Și micuțul arată cu degetul spre nord. Bubuie mii de tunuri, destule ca să facă praf și pulbere toată armata a șasea Ba și alte armate, exceptând un singur soldat Știi care va fi acela, unicul supraviețuitor? Profesorul clipea înspăimântat Nimeni altul decât micuțul Printre ruinele cancelarii Raiului, Eu voi fi acela care voi stuchii peste ciolanele înălbite ale eroilor istoviți Nici nu m-ar mira să se întâmple așa, mormăi bătrânul nu după mult timp, un răc scos de malacul nostru ne-a trase atenția. Găsise ceva în zăpadă și acum scormonea de zor. Legionarul îi sări în ajutor și de sub creasta albă apăru o mână, apoi o față vineție, Doi ochi ca albușul unui ou un mărânjet sinistru. Dezgropăm astfel doi infanteriști germani, dintre care unul ne amenința cu mâna lui parcă învinovățindu-ne. Micuțul dădu un șut în mâna aia moartă. Să-l ia dracu, nu l-am văzut în viața mea. Vedeți dacă n-are ceva în sacul de merinde, strigă Barcelona. Ba, uită-te singur, îmi dă fiori tipul ăsta care mă arată cu degetul. Mai puțin delicat, legionarul întoarse cadavrul cu fața în jos și tăie curelușa de care era prins un bidon. Îl întinse lui Haide, iar acesta mirosi conținutul. Putea că. Namchef, și întinse bidonul Barcelona, care deveni brusc alergic la alcool și îl plasă micuțului, care nici el nu vrusese să-l atingă. Porta îl amușină cu precauție, dar legionarul îl smulse din mână. Idioților, exclamă el, ducând bidonul la gură. Fascinați, îl urmăream fiecare zvâcnire a omușorului, așteptându-ne dintr-un moment între altul să-l vedem prăbușindu-se fulgerat. Nu-i rău, îl zise crestatul, ștergându-se la gură. Nu-i vodcă, dar e fain și te încălzește. Bătrânul trase și el o dușcă zdravănă. Atunci, porta și micuțul se năpuștira asupra bidonului prins la centironul celuilalt cadavru, mai mai să se ia la cafteală. Steiner îi scotoci prin buzunare runt livretele militare și desprinzând de la gât plăcuțele de identitate. Mai încolo ne strecurăm în iglul pe care îl construiserăm, și îndesându-ne unul între altul, după exemplul câinilor. Adormiră instantaneu, nepăsându-ne de protestele bătrânului. Nu era nimeni dispus să vegheze. De ce să mai punem sentinele când avem 12 câini de pază? Protestă micuțul și se băgă sub palamantăi lui Haide. Parcă era un urs gata de hibernare. Sub ofițerul Julius Haide era copil de proletari. Întreaga sa viață fusese un șir interminabil de șicane, constrângeri și pedepse. La școală, învățătorii nu îl înghițeau, preotul îl punea în genunchi pe coș de nucă, taică său îl croia cu cei cădea la îndemână. Își începea ziua la patru dimineața, făcând cura și spălând podelele la o brutărie. Din pricina asta, sosea la școală cam la un sfert de oră după ceilalți. Motiv pentru învățător să-l tragă de urechi și să-l dea veșnic ca exemplu negativ. Aceste neîntrerupte brutalități îl făcuseră dur, neîncrezător în nimeni. Dintre noi toți era cel mai îngrijit îmbrăcat. Oricât de crâncenă, de fioroasă ar fi fost lupta, nu-l vedea altfel decât perfect pieptănat, perfect curat. Stătea ore în șir cu casca pe cap, dar când o scotea, cărarea era impecabilă și niciun fir nu părea deranjat. În linia întâi, ca și la cazarmă, ținuta îi era ireproșabilă. Eleganța, spunea el, îți aduce securitatea și considerația. Ești mort după militărie," îl luă porta peste picior, sufrându-și nasul cu degetele. Nu," îi răspunse Haide, e doar o chestie de tactică." Chiar și la un un și îngrijit se bucură de mai mult respect. Unul îngălat e mai les nepus la zid. Povestea vieții sale ne-a lăsat pe toți cu gura căscată. Bătrânul s-a uitat lung la el și a spus, Dintre noi toți, tu ești cel mai înverșunat, Julius." Tu nu trăiești decât pentru răzbunare." Schmidt cel roșu. Făcuse rămohaltă, frânți de oboseală, câinii suflau din greu, scoțând vălătuci de abur din voturile lor deschise. Barcelona încerca să mestece o bucată de pâine înghețată tare ca piatra. Bătrânul fuma în tăcere așezat pe tălpica sanii. Deodată Julius haide să porni pe vorbit. Vorbea fără oprire și la început nimeni n-a stat să-l asculte. Era un lucru atât de obișnuit ca cineva să se pornească pe spus, fără ca cei din jur să ia seama la ce spune. De fapt, era nevoie de a-și comunica si ceva și nu cuiva anume. Din pricina zăpezii, a spaimei, a morții. Nu eram niciodată singuri. Dormeam împreună, mâncam împreună, împreună ne căutam de păduchi, ucideam, ne lăsam uciși. Până și nevoile ne le făceam tot împreună, fără sfială. Așa și cu Julius Haide în clipa de față. Se adresa stepei crenguțelor moarte și țepoase ale mărăcinișului, depărtării, neținând seama de noi ca și cum nici n-am fi existat. Babacul meu era un bețivan înrăit, spuse el, scuipând ca un tâmpit împotriva vântului. O butie fără fund, doamne, cât mai putea suge! Porcul bătrân avea o centură a cărei cataramă înfățișa o gagică goală și un negru, o centură a naibii de lată cu care se încingea, prinzând-o pe fata aia de negru. M-am întrebat adesea de unde și-a procurat nenorocita aia de pafta, mai tare ca oțelul. Haide privea spre apus. Ochii erau incredibili de albaști și limpezi. Undeva departe ei zăreau un orășel din Vesfalia, negru de funingină și o cocioabă infectă. Când era beat, bătrânul ne croia cu centura aia, dând ca un sălbatic. Și cum era aproape veșnic beat, bătăile astea se țineau lanț. Mama se ruga mult lui Dumnezeu și, așa cred, astea erau singurele sale clipe de bucurie. N-am știut niciodată ce anume cerea ea în rugile sale, pentru că abia le șoptea. Credeți cumva că vă bat din pricina băuturii?" zbiera babacul. Vă înșelați! O fac din datorie față de marea noastră Germanie, din nevoia de disciplină. Cel mai bine înveți disciplina prin pedepsirea trupului cel păcătos." După care izbucnea în râs și rostea de vreo sută de ori trup păcătos. Într-o bună zi l-au săltat niște polițiști și, puteți să mă credeți, au avut grijă să le aranjeze cum se cuvine trupul cel păcătos. Mama l-a adus acasă, dar în ce hal. Toată carnea de pe el era numai vânătăi, verzi și albastre. Prângea cu capul pe genunchi mamei. Ea ședea pe singurul scaun pe care îl aveam, Un scaun șchiop de un picior pe care îl înlocuisem cu o rădiță prea joasă și un teanc de ziare vechi. Mama îl mângâia pe păr și îl consola pentru bătaia primită la poliție. Mai apoi s-au culcat să se consoleze în continuare, iar pe noi ne-au dat afară, deși se făcuse târziu. Nu ne privea cum aveau să se consoleze. De altfel nu era prima oară când eram goniți. Așa că și de data asta ne-am dus în parc unde se înălța un monument al caizerului. Un prea frumos monument, înfățișându-l pe împărat în uniformă de cuirasier, călare pe un cal uriaș. O aveam în brațe pe surioara mea cea mică, abia de un an, care încă nu știa să umbre. Săptămâna asta o luaseră pe Berta și au dus-o la spital într-o ambulanță Mercedes, din cauza unei cari osoase. A murit peste 5 zile. Bătrânul a zis că se lasă pe o economie, pentru că ne puteam îmbrăca în soarele ei. Berta era cea mai mare dintre noi, așa că lucrurile ei se potriveau tuturora. Mai căpătase și la spital câte ceva. Eu am dobândit puloverul ei de lână, un pulover aproape nou. Doamne ce bun și călduros era. Îmi amintesc că i-am mulțumit lui Dumnezeu că a luat-o pe Berta la el în cer, unde e atât de bine, iar eu m-am ales cu un pulover atât de călduros. Era singurul căruia mă pricepeam să-i mulțumesc. Iana a fost cumplită și eu n-aveam altceva decât puloverul. M-a pus dracu să fur un paltonaș, dar ce dandana a ieșit din treaba asta. Învățătorul m-a bătut, inspectorul școlar care se nimerise pe acolo m-a croit și el, iar pastorul, care era și președintele Comisiei de Supraveghere a Copiilor, mi-a cârpit o pereche de palme atât de zdravă încât m-a expediat direct în vitrina în care-și ținea biblourile și alte marafeturi din porțelan. Din izbitură s-au spart trei ceșcuțe, motiv pentru care am primit o nouă chelfăneală. Sfinte Sisoie, ce furios putea fi! Odată din pricina paltonului, dar mai ales din pricina ceșcuțelor. Zicea că sunt veritabile, haide se porni să râdă. în penie ceașcă ai ceașcă, cum adică să nu fie veritabilă? Cert e că s-a făcut atâta rău pe chestia asta cu paltonul, încât l-am aruncat dracului. Unul din frații mei și-a găsit scăparea în armată. Ne-a scris o singură dată, trimițându-ne și o fotografie. El, cavalerist, într-o garnizoană de pe nu știu ce frontieră. De atunci n-am mai auzit nimic despre el, dar cred că a sfârșit într-un lagăr de concentrare, pentru că era comunist și n-a știut niciodată să-și țină gura. Trâncănea întuna despre victoria proletariatului și alte asemenea năzbâtii. Haide, râse din nou, amintindu-și de naivitatea fratelui dispărut. A mai fost și fratele celălalt, Wilhelm, care s-a curățat când vatmanul tramvaiului de pe linia 4 a descoperit că s-a suit în vagon fără bilet. Și el și eu o făceam atât de des. Bane mai și distram, strigându-i vatmanului că-i un porc și sărind apoi din mers, iar el n-avea cum să oprească și să se ia după noi. În ziua aia însă Wilhelm și-a calculat prost săritura și-a nimerit pe șine. Oamenii care au văzut s-au pus pe urlete de groază, dar când tramvaiul s-a oprit în sfârșit, Wilhelm era făcut terci. L-au adunat într-un ighean. Am sperat să-i pot moșteni saboții care erau noi, dar s-au dovedit prea mici pentru mine. Călcăiul îmi stătea afară. Wilhelm era destul de pirpiriu și sormea Ruth s-a căpătuit cu ce a rămas de la el. Pentru Ruth, lucrurile s-au aranjat de minune. A fost cumpărată, adoptată, cum se zice, de niște barosani, din Linz. Taică-mea o bătea de-o snopea, doarece Mititica plângea amarnic, nevrând să se despartă de noi.